A pogány sütő fia sütő gondolatai. Miközben Vencellin bácsalóki Prépost parancsára testét négy felé szaggatták. Megjegyzés. A Prépostság négy kimustrált kancát adott a szaggatáshoz, emiatt a művelet csak a negyedik rugaszkodásra sikerült. Első gondolat. Céltalan erőlködés. Mit tud egy libafertája arról, hogy tíz perccel ezelőtt még egész liba volt? És megfordítva, zavarja-e egy liba nyugalmát, hogy tíz perc múlva levágják, felnégyelik, ropogósra sütik? Ha erre gondolok, és nem ordítok éppen, jókat nevetek magamban. Második gondolat. Az új vallások milyen türelmetlenek. Ha történetesen én győzöm le a szent háromságistákat, én bizony nem macerálom a prépostot, hanem egyetlen kardvágással felé szelem. Pedig nekem jobbak a lovaim. Harmadik gondolat. A gyávaság forrása, hogy az emberek nem tudják elképzelni a rossznál még rosszabbat. Én azonban, ha elgondolom, hogy négy helyet nyolc felé is szaggathatott volna a prépost, helyzetemmel, még ha nem is valami rózsás, mégiscsak elégedett vagyok. Negyedik gondolat. Sokszor tűnődtem, vajon meddig remél az ember? Most már tudom. Az utolsó pillanatig. Feleim. Száncsatok, vessetek, és este mécsvilágnál pogány dalaitokat bátran énekeljétek. Ímhol én most is tervezek, remélek, és keresek megvételre a esetleg abát Szalóki ház házhelycsere lehetőséggel jó állapotban levő férfi Pézma -pocok bundát pocokbundát zömök alakra negyedest. pedig már megyek széjjel fele.